Ana Karenina, Pista 14 Efectul produs de cuvintele prințesei Meahkaya era totdeauna același. Tot secretul era că ea spunea, se potrivește, nu se potrivește, lucruri simple și de bun simț. În societatea în care se învârtea prințesa Meahkaya, astfel de vorbe erau efectul celor mai spirituale glume. Prințesa nu putea înțelege pricina acestui succes, dar dându-și seama că l-are, știa să le exploateze. Cât timp vorbi prințesa mea Hcaia, toată lumea o ascultă și conversația din jurul soției ambasadorului se întrerupse. Vrând să unească societatea într-un singur cerc, stă acasă îi spuse soției ambasadorului. În adevăr, nu vă spune nimic o ceașcă de ceai? N-ați vrea să poftiți în partea noastră? Mulțumesc, ne simțim foarte bine aici, răspunse zâmbind soția ambasadorului și urmă conversația începută. Se purta o conversație foarte plăcută. Erau bărfiți soții carenii. Ana s-a schimbat foarte mult după călătoria la Moscova, spunea o prietena ei. E cam ciudată acum. Schimbarea de seamă constă în faptul că Ana a adus după dânsa umbra lui Alexei Vronski, zise soția ambasadorului. Și ce are a face? Este și o poveste de grim. Omul care și-a pierdut umbra ca pedeapse pentru o greșeală oarecare... N-am priceput niciodată o astfel de pedeapsă, dar poate că e foarte neplăcut pentru o femeie să rămână fără umbră. Da, însă femeile care au câte o umbră sfârșesc de obicei prost, Adaugă prietena Anei. Pușca pe limba dumitale. strigă prințesa Meahkaya, auzind aceste cuvinte. Karenina e o femeie delicioasă. Sotul ei nu-mi place, ea însă mi-este dragă. De ce nu vă place bărbatul ei? Întrebă soția ambasadorului. E un om cu totul superior. Soțul meu spune că în Europa sunt puțin bărbați de stat ca el. Același lucru mi-l spune și soțul meu, dar eu nu-l cred," urmă prințesa mea ca Dacă soții noștri n-ar avea părerea asta, l-am vedea cum este în realitate. Eu cred că Alexei Alexandrovici nu-i decât un prost. Asta o spun în șoaptă și foarte limpede pentru mine." Mai înainte, când mă socoteam datoare să-l găsesc inteligent și mă străduiam să-i descoperi inteligența, credeam că eu sunt proastă, fiindcă nu puteam găsi. Dar în clipa când mi-am spus, bineînțeles, în șoaptă că e un prost, totul s-a limpezit. nu e așa? Cât de ră sunteți astăzi? Deloc, n-am altă soluție. Unul din noi, doi, e prost și dumneavoastră știți că nu pot spune asta despre tine însuți. Nimeni nu se mulțumește cu bunurile pe care le are. În schimb, fiecare e mulțumit de inteligența sa. Cită diplomatul un vers franțuzesc. Tocmai asta-i, rosti repede prințesa mea Un lucru însă, pe Ana nu vă las să E încântătoare și bună. Ce poate face dacă toți sunt îndrăgostiți de dânsa și o urmăresc ca niște umbre? Nici nu-mi trece prin cap să o judec, se justifică prietena Anei. Dacă pe noi nu ne urmărește nimeni ca o umbră, asta nu înseamnă că avem dreptul să condamnăm pe alții. După ce puse la punct pe prietena Anei, așa cum se cuvenea, prințesa Meahkaya se ridică și trecu împreună cu soția ambasadorului la masa de ceai, unde se vorbea despre regele Prusiei. Pe cine a zbârfit acolo? le întrebă Betsy. Pe soții Karenin. Prințesa a făcut o caracterizare a lui Alexei Alexandrovici, răspunse soția ambasadorului cu un surâs și se așeză la masă. Păcat că n-am auzit și noi," zise gazda cu ochii la ușa de intrare. În sfârșit," spuse ea zâmbind către Vronsky, care tocmai intra. Vronski nu numai că cunoștea pe toți musafirii, dar îi vedea zilnic. De aceea păși înăuntru cu calmul cu care te reîntorci la o adunare într-un salon din care abia ai ieșit. De unde vin?" Răspunse Vronski la întrebarea soției ambasadorului. N-am încotro, trebuie să mărturisesc. Vin de la Buf, teatrul Buf. Cred că e a suta oară de când mă duc și mereu cu aceeași plăcere. E un deliciu. Știu că e rușinos, însă la operă dorm, în timp ce la Buf stau până la sfârșit și mă distrez. Astăzi, Vronski spuse numele unei artiste franceze și vrut să povestească ceva despre dânsa. Dar soția ambasadorului, îngrozindu-se în glumă, îl întrerupse. Vă rog să nu povestiți astfel de groză vii. Nu le mai povestesc, cu atât mai mult cu cât toată lumea le cunoaște. Și tot s-ar duce acolo dacă ar fi admis în bună societate să te duci ca la operă, spuse prințesa mea Capitolul 7. La ușa de la intrare se auziră pași. Prințesa Betsy, Știind că era Karenina, își întoarse privirile spre Vronski. El se uita la ușa, având pe față o expresie nouă, ciudată. Privea țintă cu bucurie și totodată cu sfială pe doamna care venea și se ridică încet în picioare. Ana intră în salon, ținându-se ca totdeauna foarte dreaptă, cu pasul iute, sigur și ușor, care îi deosebea mersul de al celorlalte persoane din societate și fără să-și schimbe direcția privirii, Ana a făcut cei câțiva pași dintre ea și stăpâna casei. Îi strânse mâna, îi zâmbi și, cu același zâmbet, se uită la Vronski. El se înclina adânc și îi operi un scaun. Karenina, răspunse printr-o ușoare înclinare a capului, se împurpură la față și se încruntă. Îndată după aceea, salutând din cap cunoștințele și strângând mâinile întinse spre ei dânsa, spuse prințesei Betsy. Am vrut să vin mai devreme." Când am fost la contesa Lidia, unde am zăbovit. Era acolo și Sir John, e un foarte interesant. A, misionarul acela? Da, a povestit lucruri extrem de interesante despre viața hindușilor. Conversația întreruptă de sosirea Anei începu iarăși să pâlpâie ca flacăra unei dămpi în bătaia vântului. Sir John? Da, l-am întâlnit. Vorbește frumos. Evlasieva îndrăgostită de dânsul. E adevărat că Vlasieva, cea mică semărită cu topov?" Da, se spune că lucru-i hotărât." Mă mir de părinții săi. Se pare că e vorba de o căsătorie din dragoste." Din dragoste? Ce idei antedeluviene aveți? Cine mai vorbește astăzi de dragoste?" spuse soția ambasadorului. Nu-i nimic de făcut. Moda asta absurdă și veche încă n-a murit," adăugă Vronski. Cu atât mai rău pentru cei ce se țin de moda asta. Toate căsătorile fericite pe care le cunosc au fost făcute numai din rațiune." Da, dar nu se întâmplă atât de des ca fericirea căsătoriilor din rațiune să se sculbere ca praful, tocmai fiindcă se ivește acea pasiune pe care nu o recunoașteți?" urmă Vronsky. Numim căsnicii din rațiune căsătorile în care amândoi soții au trecut prin focul dragostei și s-au astâmpărat." Amorul e o boală ca scarlatina, trebuie să treci neapărat prin ea. Atunci trebuie să găsim un vaccin contra dragostei, ca împotriva variolei. În tinerețe am fost amorezată de un dascăl de biserică, mărturisit prințesa mea că ea. Nu știu trecut mi-a fost de folos. Dar să lăsăm gluma, eu cred că nu poți cunoaște dragostea decât după ce te-ai înșelat odată și pe urmă îți îndrepți greșeala. hotărât prințesa Betsy. Chiar după cununie?" întrebă în glumă soția diplomatului. Nu-i niciodată prea târziu ca să te pocăiești." cită diplomatul un proverb englezesc. Întocmai, întării Betsy. Trebuie să greșești și apoi să-ți îndrepti greșala. Ce părere ai despre asta?" o întrebă pe Ana, care asculta conversația tăcere, cu un zâmbet ușor pe buze. Cred," răspunse Ana, jucându-se cu mănușa scoasă din mână, Cred că, după cum sunt atâtea păreri câte capete, tot așa și câte inimi, atâtea feluri de dragoste. Vronski o privea, așteptând răspunsul cu răsuflarea tăiată. După ce Ana rostia aceste cuvinte, o oftă ușurat ca și cum ar fi trecut printr-o primeștiie. Ana se întoarse deodată către dânsul. Am primit o scrisoare de la Moscova. Chiti-și cerbați, e grav bolnavă. Adevărat?" întrebă Vronski posomorindu se El îl privi cu asprime. Pe dumneata nu te interesează?" Din potrivă, mă interesează foarte mult. Aș putea să aflu ce anume vi s-a scris?" O întrebă el. Ana se ridică în picioare și se îndreptă spre beții. Dă-mi o ceașcă de ceai!" zise ea oprindu-se în spatele scaunului său. În timp ce prințesa beției ei turna ceaiul, Vronski se apropie de Ana. Ce vi s-a scris?" repetă el întrebarea. Mă gândesc adesea că bărbații nici nu înțeleg ce înseamnă noblețea, deși veșnic vorbesc de ea." zise Ana fără să-i răspundă. De mult am vrut să ți-o spun." Adăugă ea și, făcând câțiva pași, se așeză lângă o masă pe care se aflau într-un colț niște albume. Nu prea înțeleg sensul cuvintelor dumitale." ripostă Vronski întinzându-i ceașca. Ana se uită la canapeaua de lângă dânsa. Vronski se așeză numai decât. Da, am vrut să-ți atrag atenția." Începu Ana, fără să-l privească. Am vrut să-ți atrag atenția că te-ai purtat urât. Foarte urât. Crezi, dumneata, că nu simt acest lucru? Dar cine e de vină? De ce-mi spui asta?" întreba Ana, privindul l cu asprime. Știi de ce?" răspunse el cu drăsneală și bucurie, întâlnindu-i privirea și nemai luându-și ochii de la dânsa. Ana și nu vronschi se tulbură. Asta dovedește numai că n-ai inimă," adăugă ea. Dar privirea ei spunea din potrivă care are inimă și tocmai de aceea se teme de el. Lucrul despre care mai ai vorbit Adinaure a fost o eroare și nu dragoste. Ai uitat că ți-am interzis să rostești acest cuvânt, acest cuvânt urât," zise Ana tresărind. Dar își dădu seama în aceeași clipă că prin acest ți-am interzis, iar recunoștea că are unele drepturi asupra lui și tocmai astfel părea să-l îndemne ai vorbi de dragoste. Am vrut încă de mult să ți-o spun," urma Ana privindul cu hotărâre drept în ochi și cu obrajii îmbujorați. Astăzi a venit în tradiz știind că s-o te întâlnesc." Am venit să spun că trebuie să se sfârșească toate acestea. N-am roșit niciodată în fața nimănui. Dumneata însă mă faci să mă simt vinovată." Vronski o privea și era uimit de noua a chipului său. Ce vrei de la mine?" O întrebă el simplu și grav. Vreau să te duci la Moscova și să ceri iertare lui Kitty?" răspunse Ana. Nu vrei asta." Zise el Își de seama că Ana Se sinea să spună acest lucru Dar nu asta era ceea ce dorea Dacă mă iubești cum spui Șopti Ana Atunci fă în așa fel Ca să fiu liniștită Fața lui se însenină Oare nu știi că ești însă și viața mea? Liniștea însă nu o cunosc și nu ți-o pot da Toată ființa mea Dragostea? Da în gândul meu, eu nu te pot despărți de mine, suntem una. Nu poate fi însă vorba de liniște, nici pentru dumneata, nici pentru mine. Nu-mi în viitor decât deznădejde și nenorocire, sau poate fericirea. Și ce fericire? Oare nu e cu putință?" Șopti el foarte încet, aproape fără glas. Ana însă îl auzi și aș încordat toate puterile minții ca să-i răspundă cum ar fi trebuit, dar nu făcut decât să-l privească cu ochii plini de dragoste și rămase tăcută. Uite, gândi Vronski răpit de încântare, tocmai când mă de deznădejdea, când credeam că nu voi dobândi niciodată fericirea, uite, mă iubește, am mărturisit-o. Fă asta pentru mine, nu mai spune niciodată astfel de cuvinte și o să fim buni prieteni, îl rugă Ana. În același timp, privirea ei spunea cu totul altceva. Prieten nu avem să fim, o știi pea bine. Putem fi însă cei mai fericiți sau cei mai nenorociți oameni de pe lume. Asta stă în puterea dumii tale. Ana a vrut să spună ceva, dar Răvronski o întrerupse. Eu nu-ți cer decât un singur lucru. Dreptul de a spera, de a suferi ca și acum. Și dacă nici asta nu se poate, poruncește ceștem să dispar și voi dispărea. Nai să mă mai vezi dacă prezența mea ți este o povară. Nu vreau să te gonesc. Atunci nu schimba nimic. Lasă lucrurile așa cum sunt, adaugă el cu un tremur în glas. Iată pe totul luminitate. Într-adevăr, Alexei Alexandrovici intra în clipa aceea în salon cu umbletul său liniștit și stângaci. După ce aruncă o privire asupra soției sale și a lui Vronski, el se îndreptă spre stăpâna casei și așezându-se la masa de ceai, început să vorbească domol și răspicat, cu tonul lui obișnuit, glumeț și ironic. Rabuieul dumitare este complet, rosti el, cercetând cu privirea întreaga societate. Numai grații și muze. Prințesa Betsy însă nu-i putea suferi tonul ironic, cum îl numea ea. Și ca anfitrioană inteligentă, îl atrasă îndată într-o discuție serioasă asupra serviciului militar obligatoriu. Alexei Alexandrovici se-a prinse numai decât în discuție și început să apere cu o însuflețire noul ucaz față de prințesa Betsy, care l ataca. Vronski și Ana rămaseră lângă măsuță. Începe să devină necuvincios, șopte o doamnă arătând cu ochii spre Vronski, Ana și spre soțul acesteia. Ce-ți spuneam eu?" răspunse prietena Arca Arcadievna. Dar nu numai aceste două doamne, ci aproape toți cei ce se aflau în salon, chiar și prințesa Mehkaia, și însă și Betsy, se uitară de câteva ori la cei răzlețiți de cercul comun, ca și cum acest lucru i-ar fi stingherit. Numai Alexei Alexandrovici nu arunca nicio privire în partea aceea și atenția nu-i slăbi de la interesanta discuție începută. Observând impresia neplăcută produsă asupra tuturor, Prințesa Betsy puse în locul ei o altă persoană care să țină pieptul lui Alexei Alexandrovici și se apropie de Ana. Claritatea și preciziunea de expresia bărbatului tău mă miră totdeauna," zise ea. Când vorbește el, îmi devin accesibile până și noțiunile cele mai transcendentale." Ah, da," răspunse Ana, luminată de un zâmbet fericit, fără să înțeleagă un singur cuvânt din cele spuse de Betsy. Apoi trecu la masa cea mare și luă parte la conversația generală. După ce tu o jumătate de ceas, Alexei Alexandrovici se apropie de soția sa și propuse să meargă împreună acasă. Ana însă-i răspunse, fără să se uite la dânsul, că rămâne la masă. Alexei Alexandrovici o salută și se retrase. Vizitiul anei Caremina un tătar bătrân și gras, îmbrăcat într-o manta de piele, abia stăpânea carul surd din stânga, înfrigurat, care juca pe loc în fața scării de la intrare. Un fecior deschise portiera cupeului. Portarul ținea deschisă ușa de la intrare. Ana Arcadievna căuta să desprindă cu mâna ei mică și dibace dantelele de la mânecă, agățate într-o copcă a blănii și cu capul plecat, asculta răpită vorbele lui Vronski care o petrecea. Nu mi-ai spus nimic, zise Vronski și nici nu-ți cer nimic. Dar dumneata știi că nu de prieteni am nevoie. Pentru mine e o singură fericire în viață. Cuvântul care displace atâta. Da, dragostea. Dragostea, repetă încet Ana din adâncul inimii. Și în clipa când desprinse Dantela, adăugă deodată. Nu-mi place cuvântul ăsta... Tocmai fiindcă are pentru mine o însemnătate prea mare, neînchipuit mai mare decât ai putea înțelege ta. și îl privi drept în ochi. La revedere! Îi întinse mâna și trecând repede, cu pași hotărâți prin fața portarului, dispăru în cupeu. Privirea și atingerea mâinii sale îl învăpăiară. Își sărută palma în locul unde i-o atinsese Ana și pleca acasă fericit, fiindcă își dădea seama că în seara aceea se apropiase de țelul lui mai mult decât în ultimele două luni. Capitolul 8 Alexei Alexandrovici nu găsise nimic deosebit și necuvincios în faptul că soția lui șezuse cu Vronsky deoparte, la o masă, discutând cu sufletire. Observase însă că celorlalte persoane din salon acest fapt li se păruse ceva deosebit și necuvincios și de aceea îl socotea și el ca necuvincios. Hotorâ să vorbească neapărat despre acest lucru cu soția sa. Ajuns acasă, Alexei Alexandrovici, intră ca de obicei în birou, se așeza într-un fotoliu, deschise o carte despre papalitate la locul însemnat cu un cu papie și citi până la ora 1 cum făcea totdeauna. Își freca numai din când în când fruntea înaltă și-și scutura capul alungând parcă ceva. La ora obișnuită, se ridică și-și făcut toaleta de noapte. Ana Arcadievna încă nu sosise. Alexei Alexandrovici urcă sus cu cartea sub soară. În seara aceea însă, în locul obișnuitelor gânduri și considerații asupra chestiunilor de serviciu, mintea era plină de soția sa și de ceva neplăcut ce se petrecuse în legătură cu dânsa. Împotriva obiceiului său, Alexei Alexandrovici nu se culcă, ci ducându-și la spate mâinile încleștate, Începus să se plimbe prin odaie încoace și încolo. Nu se putea culca, simțind că, în primul rând, trebuia să cumpănească bine incidentele zilei. Când Alexei Alexandrovici hotărâse să sta de vorbă cu soția sa, lucrul acesta îi se păruse foarte ușor și foarte simplu. Acum, însă, când începu început să chipzuiască asupra acestor incidente, gestul i se arăta foarte complicat și anevoios. Nu era gelos din fire. După concepția lui, gelozia era o jignire adusă soției în care trebuie să ai încredere. Nu se întreba însă de ce trebuia să aibă încredere, adică de plină siguranță că tânăra lui soție îl va iubi mereu. Dar nu se îndoia de ea și de aceea avea încredere și spunea că trebuie să o aibă. Acum însă, deși își păstra convingerea că gelozia este un sentiment rușinos și că trebuie să aibă încredere, el se simțea totuși în fața unei situații ilogice și absurde, și nu știa ce să facă. Se găsea față în față cu viața, cu virtualitatea unei iubiri dintre soția sa și un altul decât el. Și aceasta îi părea ceva absurd și neînțeles, fiindcă era însăși viața. Alexei Alexandrovici își trăise viața și muncise în sferele birocratice, care aveau de-a face numai cu reflexele vieții și ori de câte ori se ciocnea cu viața însăși, se dădea la o parte. Acum îl stăpânea același sentiment ca acela încercat de omul care, după ce a trecut liniștit un pod peste o prăpastie, vede deodată că podul nu mai există și că sub el se cască hăul. Abisul era viața însăși, iar podul, traiul artificial dus de el până acum. Pentru prima oară îi trecu prin minte că soția sa ar putea iubi pe altcineva, și lucrul acesta îl îngrozi. Fără să se dezbrace, Alexei Alexandrovici se plimba în coace și încolo, cu pași cadențați și sonori, pe parchetul sufrageriei luminate de o singură lampă, pe covorul din salonul întunecat, unde lumina se răsfrângea numai în portretul său mare, făcut de curând, atârnat deasupra canapelei, și prin budoarul anei, în care ardeau două lumânări, luminând portretele rudelor și ale prietenelor sale, precum și bibelourile frumoase de pe biroul ei, cunoscute de dânsul așa de bine și de atâta vreme. Străbătea budoarul Anei până la ușa odei de culcare și se întorcea din nou. În tot timpul acestei primbări, și mai ales pe parchetul sufrageriei luminate, Alexei Alexandrovici se oprea și își spunea. Da, totul trebuie rezolvat și curmat. Trebuie să-mi arăt părerea și hotărârea. Se întorcea din nou. Dar ce părere? Ce hotărâre?" Se întreba el când ajungea în salon și nu găsea răspuns. Dar, în definitiv, ce s-a întâmplat?" Își zicea el înainte de a porni spre birou. Nimic. Ea a vorbit îndelung cu dânsul. Deși, cu cine nu vorbește o femeie în societate? Apoi a fi gelos înseamnă să te înjosești și pe tine și pe ea." Se gândea el intrând în budoarul ei. Dar părerea asta, care abusese mai înainte atâta greutate pentru dânsul, nu mai trăgea acum în cumpănă și nu mai însemna nimic. Din ușa odăi de culcare, Alexei Alexandrovici se întorcea iarăși în salon. Dar de îndată ce intra în salonul întunecat, un glas începea să-i spună că nu era tocmai așa și că, dacă ceilalți observaseră, înseamnă că era ceva. În sufragerie își zicea din nou, Da." Trebuie să rezolv problema, să curm totul și să-mi spun părerea." Iar în salon, înainte de a cotii, se întreba. Dar cum s-o rezolv?" Apoi se întreba. Ce s-a întâmplat?" Și-și răspundea. Nimic." Aducându-și aminte că gelozia este un sentiment care înjosește pe soție. Dar când ajungea din nou în salon, căpăta convingerea că se întâmpla ceva. Gândurile, ca și trupul lui se învârtea într-un cerc închis fără să poată scăpa din el. Observând acest lucru, își frecă fruntea și se așeză în budoarul anei. Acolo, privind masa de scris pe care se aflau un tampon sugătoare de malachită și un bilet început, gândurile îi se schimbară deodată. Începu să se gândească la dânsa. Ce cugetă și ce simte ea? Pentru prima dată, Încercă să-și închipuie viața ei personală, ideile și dorințele Anei și gândul că ea putea și trebuia să aibă o viață deosebită de-a lui, îi se părua atât de îngrozitor încât se grăbi să la lunge. Aici era abisul acela în care se îngrozea să privească. A se transpune cu gândul și cu simțirea în altă ființă era o acțiune sufletească străină de Alexei Alexandrovici și o socotea ca o fantezie vătămătoare și primejdioasă. Dar ceea ce e mai îngrozitor, cugeta el, este faptul că, tocmai acum, când opera mea se apropie de sfârșit, se gândea la proiectul pe cale de realizare, când am nevoie de toată liniștea și de toate puterile sufletului meu, tocmai acum să abate asupra-mi această stare de îngrijorare stupidă. Dar ce e de făcut? Nu sunt dintre cei ce rabdă stări de neliniște și de îngrijorare fără să aibă puterea de a le privi în față. Trebuie să chipzuiesc să iau o hotărâre și să scap de îngrijorarea asta. Gândi el cu glas tare. Sentimentele sale, ceea ce s-a petrecut și poate să se petreacă în sufletul ei, nu mă privesc, asta e o chestiune de conștiință care aparține religiei. Chibzui el, simțindu-se ușurat la gândul că găsise un paragraf de lege pentru noua situație în care se afla. Prin urmare, Chestiunea sentimentelor ei și așa mai departe e o chestiune de conștiință care nu mă privește. Dar datoria mea se conturează cu precizie. În calitate de cap de familie, eu sunt omul care am datoria să o călăuzesc și de aceea port oarecare răspundere. Trebuie să-i semnalez primejdia pe care o văd, să o pun în gardă și să fac uz chiar de putere. Trebuie să-i spun totul. În mintea lui Alexei Alexandrovici se cristaliză perfect ceea ce urma să spună soției sale. Gândindu-se la ceea ce avea de susținut, îi păru rău că trebuia să-și rosească timpul și forțele creierului pentru o chestiune casnică de ordin privat. Totuși, forma și succesiunea frazelor din discursul în perspectivă se închegară în mintea lui, limpede și precis, ca un raport. Am de spus și de exprimat următoarele. Întâi, a muri importanța opiniei publice și a bunei cuvințe. Al doilea a explicat din punct de vedere religios însemnătatea căsniciei. Al treilea, dacă va fi nevoie, semnalarea nenorocirilor care ar amenința copilul. Al patrulea, semnalarea propriei sale nenorociri. Apropiindu-și mâinile și încrucișându-și degetele cu palmele în jos, Alexei Alexandrovici își îndui degetele care trosniră din încheieturi. Acest gest, un obicei urât, împreunarea mâinilor și trosnitul degetelor, îl potolea și îl făcea întotdeauna să gândească ordonat, lucru de care avea acum atâta nevoie. Auzi zgomotul unei trăsuri care se apropia de peronul casei. Alexei Alexandrovici se opri în mijlocul salonului, apoi se deslușiră pași de femeie pe scară. Gata să-și înceapă discursul, Alexei Alexandrovici stătea în picioare îndoindu și degetele încrucișate. Așteptă să-i mai trosnescă un deget. Își trosni încă o încheietură. Simția apropierea Anei, după zgomotul pașilor săi ușor, pe scară, și cu toate că era mulțumit de discursul în stare de proiect, îi era teamă de explicația care urma să aibă loc. Capitolul 9 Ana pășea cu capul plecat, jucându-se cu ciucurii glugii. Cu Fața sa strălucea de o lumină lăuntrică, dar strălucirea aceasta n-avea nimic vesel, ci semăna cu răsfrângerea sinistră a unui incendiu într-o noapte întunecoasă. Când își văzu soțul, Ana înălță capul și, deșteptându-se parcă din somn, îi zâmbi. Nu ești în pat? Ce minune!" zise ea. Își scoase gluga și, fără să se oprească, se îndreptă spre camera de toaletă. E timpul să te culci, Alexei Alexandrovici?" Adăugă ea din dosul ușii.